Коли Бук заярів міддю, спустилися ми в долину. Вівчарі в село, ми у жовтокамінний город Сигот. Тут пан Джеордже тримав фармацію. Порядкував у ній син, бородатий, холодноокий чаревань. Про таких кажуть злости повні кости. Я хотів іти найматися на Чорнову біржу, та старий аптекар покликав мене асистентом, аби не сказати слугою. Матиму в нього стіл, постіль, обшиву, ще й якісь леї на жеб. На що мені без документів ще надіятися? Поселили мене в сініх при самій аптеці. Я гадкував за стерильним порядком, добував п'явець, мив баночки, нарізав папір на порошки, розносив готові ліки за мовцем. вночі і в неділю виходив на дзвоник. До аптеки мали право вступати будь-коли. На пам'яті прописана задавнена картина. Ніч за склом осіння мжа, Бляшаний когут скрипить на даху, бліки від свічі грають на порцелянових ступках, дрімають скляниці з латинським клинописом. Та збудилися шальки теразів, на одній ліки, на другій отрута, аптекар прискалив око, ворожить щось пінцетом, хукає на пальці, наче вдихає в кристалики життя. У сінях чекає старий Волох у мокрому сардаку. Він постукав о півночі. Пане, пате кароше, ануця вмирає. У, у всьому Марамурешу не є таких ліків, які б її підняли. До вас відпровадили. Два дні йшов. У чорній руці тремтить масний папірець, винувато сміються дитячі очі. Почекайте, чоловіче, тут виноград на таці, каже пан. Холодні терези, хлип туди, хлип сюди, завмерли. Аптекар не дихає, щоб не порушити момент дози, момент істини. Ліки готові. Волох нишпорить у мокрому сардаку, а аптекар ссипає йому в тайстру виноград і груші. Бог вам віддячить, паночку. Подяк він не чекав. Земля і сонце довговічні тому, що існують не для себе. Часто їздив по хворих, бувало, що й в далекі села. Під вечір сідав коло відкритого комінка і скромно трапезував. Легка страва з квасолі чи хрупи, і незмінно всяка зеленина, цибуля і часник. Часом націджував собі шклярик черленого вина. На столі завжди були горіхи, яблука, сушене грозно, мед. Увечір' минало в гербарії, що займав увесь простір під стріхою. Я помагав йому, склеював картонні табли під рослини, носив до художника замальовувати, а коли аптекар купив фотоапарат, я перебивав оту колекцію на цинкові пластини. День починався в нас рано. Коли я не мав наглої роботи, пан Джоордзе часто брав мене з собою на пішу чи кінну прогулькою вздовж ріки. Він називався розтрушуванням калорій і струшуванням років. Ти уявляєш товстого і дряхлого чоловіка на коні? запитував мене, і я не уявляю. Тому йди сід кобил. Доброї днини вам, добрий пане Джеордже, ламали в пашані шапки земледільці заплавних полів. За вами годинника можна звіряти. Він радо з ними перемовлявся, а відтак сумовито звертався до мене. Щастя цих людей у їжі. У них порожні серця, м'яка воля і тверді кістки. Вони йдуть борозною життя і не знають, коли зупиняться. Вони товчуться між щастям і нещастям. Я вчуся в них мудрості і спокою, бо вони вміють безтурботно приймати те, що їм відпущене небом. «Вони вас дуже поважають?» – сказав якось я. «А знаєш, чому?» Бо добрим я роблю добро, і недобрим теж роблю добро. Щирим я вірний, і нещирим теж вірний. Бо я виховую не їх, а себе. На ранкових променадах мав він хіть до любомудрування. Пам'ятні мені його розмисли про старість. Старість, якщо вона мудра, Найліпша пора життя. Але, на жаль, і вона минає. Якщо весь час користується гострим, Воно не може довго зберігати гостроту. Барви притупляють зір, Звуки слух, смакування смак, І ти повертаєш з верховини в долину Від перезрілості в дитинство. чи обіймає мене через це печаль, коли і так, то печаль моя світла, Бо хіба я міг зупинити те, що мене породило? Хіба робив щось для того, аби жити? І зараз, ненавидячи смерть, Вириваючи від неї інших, Хіба я можу якось уникнути її сам? Немає повноти безпорожнечі, Без пустоти немає посуду без пустоти немає ні вікна, ні дверей, ні дому. Тридцять спить у колесі, але немає колеса, якщо між ними немає пустоти. І ми одною ногою завжди там, у пустоті. Мені сумно, але не гірко. Я нічого не залишаю, за чим банував би. Створюючи щось, я тим не володію. А звершуючи щось успішно Не гордився У траві мене зачали Травою я кормився Травою Перегодом і сам проросту Я знайшов Своє місце Вибрав рукомисло для задоволення Я Згоджувався з часом І примирявся з людьми Я не розсіював свій розум на пусте Нічому не противився і нічим не боровся. Так мене навчила природа, в якої все без насильства, все пройняте благом. Тому я ніколи не верстав химерних планів, а провадив денно свій труд, не силував, а переконував, не роздумував, а брав те, що хотів. Я не сковував своє тіло і давав свободу своїм думкам, опирався на природу і уповав на дух. Був Милосердний до всіх і до всього Тому я сплю без сновидій І встаю без печалі Ай, ну я давно перейшов свій перевал І готовий зійти в долину вічного спочинку Бо навіть земля і небо не чинять щось довго тривало Відведений ще мені термін Проживаю в радості, в тиші й супокої Тобі ще скоро, хлопче, думати над цим але знай, що саме це і називається щастям».